Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Hány ember lehet, vajon én nem tartom közéjük, aki a csökkentés kapcsán pontosan meg tudja mondani, hogy ez veszénk egyszerűen átverés vagy sem. Annyiban átverés, hogy miközben kevesebbe kerül, máshol visszajön ez nagyobb mértékben. Én nem tudom megmondani. Én egyfelől meghallgatom a kormánypropagandát. Nem, meghallgatom a kormányt, nem a propagandát. Meghallgatom a Duronellit. Próbálom értelmezni. És nem állítanám, hogyha mondok egy végeredményt, hogy akkor ezt nem a tévedés maximális kockázatával mondom. Én nem tudom azt mondani, hogy a rezsicsökkentés átvelés. Egy dolgot biztosan tudok állítani, hogy a rezsicsökkentésben nincs szociális érzékenység. Én egy nem kis jövedelmi valaki vagyok. Valaki, aki többet keres, az maradjon ki a rezsicsökkentésből. Ez súgja valami. De hogy maga az egész csökkentés egyébként milyen, megnézem ezt a P-betűt adáson kívül, jó? Őt ja. elintéztük. Több p -betű nem kerül adásba, tehát a P-betű kétszer szerepelt. Köszönöm szépen, az elemeket nem erre tartottam fönn. Még egy cd-vel több, amivel megvan a kockázat, hogy benne felejtem a cd met És képzeljék el, hogyha csinálnék egy összeállítás, hogy a rezsicsökkentés mögött egy balódi megtakarítás volna vagy sem. De hogyan tudnék feltenni egy ilyen kérdést, amikor nekem tudnom kéne, hogy mi az igazság? Ebből az derülnek ki, hogy önök mit gondolnak. De azt egyenként kéne vizsgálni. Tehát próbálnám saját magam is a demagógiát elkerülni. Az, hogy ez bejön a lépcsőházba, szerintem arra a legegyszerűbb és legrövidebb szó a ciki. A kínos az öt betű, A ciki az négy. Ha a szocialisták tennék, akkor is ciki lenne. Ha a túttas Péter csinálná, akkor is ciki lenne. Ha én csinálnám, akkor is ciki lenne. Tessék! Jó reggelt kívánok! A kormány általában ilyeneket hangoztat, hogy a magyar kormány a magyar családok reléjét csökkenti. Nem tudom, hogy mi van a külszörgyi tulajdonosokkal, és nem tudom, hogy mi van a Kft. tulajdonosokkal. Igen de, igen, de azokban mégiscsak kevesebb van. Igen. Halló! Halló! Jó napot kívánok a FIA-a úrral, beszélek. Hát, A FIA-a úrral, az túlzás FIA-a János vagyok. Tessék, Jó napot kívánok. Én nekem lenne még a Német egy rezs csökkentési javaslatom. Igen. Hogy a vizorákat miért kell négy évenként fölöslegesen lecserélni? Mivel a vizorákat négy óránként lecserélni? Négy, négy évenként lecserélni? Igen. Rendben van. Fel van dobva. Mi az, hogy nyolc? Nyolc évente? A tótas azt mondja, hogy 8 éventek előket lehet cserélni. Nem hozzászólni, hogy nincs vízórám. De ezt honnan tudod? Most csináltad. 353-94-51, most annyira zavar a második CD-le a problématikáig, nincs is kedvem zenét adni. Nem akarnának felhívni telefonon? Amíg működnek a telefonok. Csak azért várok, mert P betűt nem szeretnék ide behozzani. Figyelek! Figyelek! A regi egy időben ugye megjelent a banki költségek, ami például egy kis cég, ami az enyém. Ott olyan reakcióm volt, hogy bemegyek a West de be Ez És ott a bankokban ki kifizetem a számlákat, befizetem a szállítói számlákat, és ez pluszban jelent 50-60 ezer forint megtakarítást havonta. Mert, hogyha a bankba beraknám és átutalnám, akkor az átutalásnál az adott bankkal, a számlavezető bankom ennyit lenne le, amióta az új banki terhek megjelentek. És hogyan van állandóan ennyi készpénze? Készpénzbevételünk van állandóan, tehát lakossági szolgáltatást uh -huh. és mindenki készpénzbe fizet. Amire azt mondaná a bankszektor, hogy ez a középkor? Hát, de Értem, értem én. Hát el, hogy egy ilyen létrás szőnyegre ki kell fizetnem 4000 forintot havonta, és 740 forint a bank költség. Hát hol élünk? Itt. Nem tudom, mi az a létre szőnyek, de nem nem beszélek, nyújtják, nem fogsz tudni megvezetni. Egyre kevesebbet alszol, egyre jobban le vannak merülve az elemek, de még látok. A szemem az nem olyan, mint az egyes es CD, 2-es CD, <gül> az egyik, azt mondom a tótasnak, hogy el kéne védni török az egyik szememet. És nem fogják azt mondani, egy másikat. Ez nagy probléma. Tessék parancsolni. Kérek, jó legyet, nem, és kérlek, jól egyetlen boldog ha volt a vízórám, csinálja? hogy csinálja? Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, nincsen vízórám? Igen, Há, A háznak van vízórája. Nekem nincs vízórám külön. Ja, de hát akkor is az van egy része, amit kiszámlak ön. Persze, hát, persze, ez Ja, értek. Oké, okay, köszi Nem arról van szó, hogy én csak úgy szabadon izévedlem a Dunát. Mit tehetek az ön érdekében? szállítási öregget ez ez rezsicsökkentésest igen terápiás hatása és jó meg jó tanéket szokott nyomni úgyhogy nekem ilyen ember van tessük, ennyi ember. önök az egyes cd-t haják kettes cd az kiköpi a cd-t de ez nem tetszik nekem Ahó, telefonáljanak. Miért nézel így rám? Ők azt hiszem, hogy bajod van. Bevel. Tessék. Tessék. Tessék. Tessék. Tessék. Jönöget Önnek is. Hát vérrázítom, amit most én a hírekben én hallottam, mind három gyerekes család. Jézuska, mi volt a hírekben? Hát az, hogy négy éven keresztül, senki nem tudott arról, hogy ez a három gyerekkel szigetlenik volna. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy különböző jelzéseket leadtak, de ezek a jelzések kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy valaki közbeavatkozzon. Hát ez borzalom. Ebben nem fogunk egymással vitatkozni. Én azt olvastam, hogy mindenki elmagyarázta, hogy neki ennyire tellett. Ugye azt is olvastam, hogy a gyerekek rajongtak az anyjukért. Hát ez, ez nem fordulhat elő egy társadalomban, tehát és ez politikál... Hát nézze azért, gondoljon bele ebbe a rengeteg tömeggyilkosba, akik a házban eltemettek 84.613 embert Belgiumtól Ausztriáig, tehát azért vannak ilyenek. Na, van persze, vannak ilyenek, az is véletlen érint, meg, meg, meg az sem érint jól, de ezt végighallgatni a hírekben, amikor most azt mondják, hogy a bürokrácia útvesztőjében eltűn, a bürokrácia útvesztőjében eltűnhet a vizitíj, eltűnhet Orbán Viktor, bárki eltűnhet a bürokrácia útvesztőjében, három gyerek sorsa és élete nem tűnhet el. A... Nem fogok önnel vitatkozni, azt mondta a gol, a talárnő, hogy tetvetlenítették a gyerekeket, ennél többet nem tudtak tenni ennél többet. Hát én, én nagyon szívesen megkérdezik. Én nem tudom, hogy ez kire tartozik, de ha a Navracsi csúrral beszél, vagy bárkivel, nem tudom. Én nagyon szívesen meghallatám, hogy erről vízni. Jó, hát csak ne felejtsd, hogy Navracsi Tibor e tekintetben a szószoros értelmében a World a tetején van. Hát nem nincs más helyzetben, mint ön. Akkor, akkor valakit megtalál. Jó, hát meg fogom kérdezni az, hogy egyébként hogy létezik az, hogy a hatóság, amelyik ezt érzékeli, nem tud ennél többet elérni, de őt minden esetben majd holnap ne tegyük ez ügyben felelőssé. De az ön igazságérzetét, hogy ez zavarja, az teljes eredben van. Seredben Köszönöm, ennyit akartam, csak akartam. Meg tudom érteni. Küldök is Navarasi Stivornak egy SMS-t. Azt küldöm a Navras és Tibornak, hogy nem akarja-e megjavítatni a kettes cédét. Szerintem ezt nem biztos, hogy tökéletesen érteni. Kedves Tivor. Itt van a 2-es CD, el kéne vinni Török Bálintra, és kéne helyette hozni egy másikat. Segítenél? János. Most én gyáván ehhez képest annyit fogok lenni, hogy holnap 7.35. Én egy gyávaszahar vagyok. Nézem, hogy P betű-e, de P betű is. Szasz. A telefonkönyvemben Navracis kibor, hogy NAVTIB Aho, hova lettek? Mindent kivégeztünk témaként? De sem esett. Nézzük meg, hogy milyen gyorsan válaszol. Megkapta. 353, 94, 51, senki, senki semmiről. Hé, hát a haza megyek, akkor mindent megbeszéltünk a menjek a szervizbe. De nem, ez tényleg nem addig tart egy műsor, amíg van mondandója? Nincs mondandója, A vége van, szólhat a zene. Ha valahol a lírkirályt le tudják adni 10 perc alatt, akkor minek maradjanak tovább a színészek? Hmm. Na. Na, Vássó Tibornál ennyi a reakcióidő, azért ezt azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez Azért ez nagyon rendben van. Ő is ezt értei rendben. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát nekem a rendsi csökkentésre csak az jut eszembe, hogy az első Orbán kormány föl emelte a minimál 30 ezer forintról 50 ezer forintra, és az olyan 3 és 5 hónap között teljesen elúszott az árváltozásnak miatt, és azóta az árak nem mentek le. De minden vonatkozik ez a csökkentésre. Hello. Miért nézel rá, olyan nagyon furcsa? Nem hoztam neked több Balaton Most nézhetsz rá, hogy akarsz, nincs nálam több Balaton szelet. Biztos. A termék megjelentést hallottak. Nyulaim, tényleg telefonáljanak meg? Az tényleg, ma az olyan kedvem, hogy miért maradjak itt, ha nincs miről beszélgetni. Hozott anyagból dolgozom ma. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, a parangoskodtál a minősorát a Magyar Polikról? Nem. Ez egy jó téma lenne. Biztos. Köszönöm szépen, én most Magyar bálintal valahogy nem szeretnék beszélgetni. Jó reggelt. Szerkesztő nem kapott kritikát a belénesi riportbeszélgetés kapcsán? Kitől? Hát bárkitől, mert én, én nekem nem nagyon tetszett az a dolog, ahogy, ahogy alájátszott és udvarolt a belénesinek. Megmondom őszintén, annak előtt nekem semmi baj a belénesi. Nem az égett. Ön az első, aki ezzel kapcsolatban bármit megfogalmaz, de mi nem tetszett önnek? Hát az, hogy, hogy annyira, hát majdnem, hogy megalászkodott már ott, hogy hogy udvarolt neki, hogy, hogy meghívta arra a találkozóra. Én azt mondtam, hogy örülök, hogy meghívott, és azon kívül az első háromnyed óra, ami előtte volt, abban pontosan elmondtam azt, amit ön, mint ember egyáltalán nem hallott. Hát lehetséges, mondom nekem... Ne... Mondom, ha lehetséges, akkor viszont árulja el, hogy mi baja van? Én már nem vagyok abban a hangulatban, hogy végighallgatok valakit, aki nem tudja, hogy mit akar. Mondom, hogy, hogy ne, nem, nem az, hogy jobb vagy, baloldal engem, az már nem érnek el, Hát az engem Hát engem se. Túl vagy. Nézd, ha nem tudja elmondani, hogy milyen fáj, akkor nem fog tudni ennek segíteni. Hozzáteszem, hogy nem is akarok. Ez biztos, hogy Jimmy Page? Van más van benne? Mi? Jimmy Page. Ki énekel ez? Abban a... Berénesnek teljesen igaza volt, és ott többször is mondtam, hogy az a rákos példa rossz volt. Nem volt jó példa. Hangulatkeltő volt, rossz példa volt. Az összes többi. <gül> abban ő aláérdezést tapasztalt. Nem is vagyok abban a helyzetben a Berénesével, hogy alákérdezek. Akkor még nem is volt arról szó, hogy az interneti szolgáltatással kapcsolatban gondok lesznek. Ráadásul ott már a gazsóval volt nekem megbeszélni való, nem a de Az a gazsóféle telefon nem volt könnyű, de a gazsó nagyon elegáns volt. Tehát, Alá kérdezni alapvetően olyan embernek lehet, akivel az ember valami alá fölérendeltségben van. Én a belénesével nem vagyok alá fölérendelt helyzetben. Ha pedig udvarias voltam vele, hát akkor azt alá fölérendeltnek hallani, hát azzal fülészez barátom. Köszönjük. Jó, igen. Engem az a beszélgetés foglalkoztat, amit a hírek előtt volt egy betelefonálóval, ahol, a jól emlékszem, eléggé ilyen, elég ilyen lemondással teli, hogy erre a hallgatóságra itt tesznek. Tehát, igen, igen, és, igen, igen, igen, igen. És de, de még egyszer, de nem itt tesznek. Azért, ha most szélesítjük a kört és mindjárt leviszem a hangsúlyt, akkor arról van szó, értelmiséggel 2013. novemberében nem számolunk. Ed, e, és utána volt egy mondat, most Ő mondta, vagy a hallgató, hogy, hogy hogy nem is feladata az itt a társaságnak önt az úgynevezett e, meggyőzhetőekre hatni. Igen, de ha emlékszik rá, ezt én mondtam, ezt követően pedig azt mondtam, hogy természetesen van kötelezettségünk a honfitársaink felé, de ennek a megvalósítása, ne arra ugye nem tudok magamtól idézni, ez, ez, ez már egy nehezen elvárható dolog. Ugye itt arról van szó, hogy amiről ön meg van győződve, és biztos benne, azt milyen mértékben kell tudnia átadni azoknak, akik vagy félre vannak vezetve, vagy tájékozatlanok. Én az van, van egy ilyen belső hitem azzal kapcsolatosan, hogy itt talán ez az egyik lényegi szerepe annak, hogy, hogy az azért ez van. Oké, okay, rendben van, tételezzük fel, hogy ön megy a piacon, és ön egy olyan beszélgetés van, amelyben hülyeségek és baromságok hangzanak el. Biztos abban, hogy be akar abatkozni abba a beszélgetésbe? Hát ez a kérdés, hogy melyik az a külszöbb, amin átmegy, át amikor vásárolok egy, egy üzletben, és, és közben valami észre szelik, baromságot hallok a, a, a, a, a, attól a személytől, akivel aki itt mondjuk vásárolok, akkor, akkor arra nyilvánvalóan reflektálok, és, és elmondom azt, hogy szerintem meg miért nem, nem igaz ez így, és hogy miért fontos, hogy máshogy lássuk. Ezeket Mondan jélek. egy életszerű példát? Volt ezzel kapcsolatosan egy, egy ilyen beszélgetés, amikor az eladó ezt a pénztárgépet és a teljes struktúrát iszonyatosan durván elkezdte szédni, amelyiknek nyilván az volt az alapja, hogy nem tökéletesen működik, bizonyos tételek nem kerültek be, és a aztán után, a után kell pótolni, meg ilyenek és hogy ez mekkora nagy baromság, hogy az árbevételről gyakorlatilag folyamatos adagyűjtést zajlik. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy a megvalósítás az, az nyomor forgató, különösen az elején, hogy néhány pénztárgép gyártó az, aki bekerült ebbe, és most már szélesedik, de maga a koncepció az nem rossz. Tehát én azt gondolom, hogy, ez, hogy hogy egy folyamatos árnyék árbevétele volt a kiskereskedelemnek a, a, a rendszerben, amit nem lehetett látni és nyilván nem is volt adózott, az kártékony. Önnel előfordul az, hogy ha valahol nem adnak számlát, akkor ön kér? Igen, igen, igen, így van, így van. Tehát, és azon a, az a társaságok, amelyekben dolgozom, amelyben ott pedig ez egy nagyon szigorú követelmény, hogy igenis, kell számlát adni, nélkül nincs pája. Tehát nem. Ez... Jó, hát csak most azon gondolkodom, hogy én merjem-e bevallani, hogy tudomást tehát felszólítani, sohasem szólítom fel a másikat, hogy akkor ha olcsóbb, akkor ez legyen, de tíz esetben szerintem legalább háromszor előfordul velem, és... A legutóbbi három alkalommal biztos, hogy nem szól. Mondok, hogy sokkal, és talán ez a, a, a hitelesekkel kapcsolatos kérdéshez is. Ez egy klasszikus helyzet, amely 2003 és 2006 között olyan embereknek adtak hitelt, akik minimálbére voltak bejelentve. És ordított, hogy a, a, a, a hivatalos jövedelmük lehetetlen kitermelni azt a törlesztő részletet, amit, uh, uh, amit uh, uh -huh. ugye igényelt volna. Ugye ez bizonyos államokban az úgy, hát van, hogy egyharmad, egyharmad, uh -huh. egyharmad, az egyharmad jövedelem fölé megy a hitel. Akkor nem ez kötele, Akkor nem kapja meg kész. Magyarországon ez gyakorlat volt, én ezt konkrétan tényekkel tudom bizonyítani, hogy így uh, vásároltak lakást emberek, összekacsintottak a banka. A pult fölött, ez a persze minimálbéren vagyok, de hát tudja. És a bank is mondja, a persze tudom. Most ez ide vezet. Lehet, ez nem tudok hozzászólni nekem, ebben nincs semmiféle tapasztalatom. Ha ezt meg lehetett tenni, akkor ez nem volt jól. 3,53, 94,51. 353,94,51. De látják, itt van az Erdélyeklub, mi a jó, beszüntették ezt a balássót. Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Öreged! Jó reggelt kívánok. Ha lehet, akkor visszatérnék a, a fél órával ezelőtti témára, tehát én nem lakok egy bűnös helyen, mert az én polgármesterem Német Szilárd, de úgy látszik, hogy Német Szilárd nem bőlem egy időbe volt gyerek, mert a gyerekkoromba például propagandannyagot így cseppelen szórtak repülőgépről, tehát egy ilyen kis röpszédulákat szórtak ki, és a lakosságot tájékoztatták különböző dolgokról, amit tudom, hogy ilyen a május első és menjünk felvonulni. Köszönöm szépen. Én betűvel nem beszélek nagyon kis tökös műsort akartak volna csinálni az ATV-ben, akkor én biztos meghívtam volna egy két csepeli közös képviselőt, és akkor ők ott szembesítették volna a némes Sziládot azzal, hogy ők nem akarják. Mert ugye ő azt mondta, hogy mindenki akarja. De utólag én is könnyen vagyok okos. Kicsit lejjebb viszem a vérnyemáson jó jó adáson kívül a fivet. In a special way. And I just have the same. I've loved no other Because she's more, more, more, much more than I deserve And she gets me where I live I all I have to give I'm talking about Ha nem telefonálnak, akkor a mai visort fél kilencig fog tartani. Jó reggelt! Jó reggelt, János! A, az előző betelefonávalóval kapcsolatban, hogy ilyen erkölcs, meg becsület, meg tisztességes adózással. És a, de nekem az a problémám, hogy a... Mert a jövedelemnek a 61%-a elvonásra kerül. A minimálbér után ugye 73 ezer forint az állami. És ha miről beszélünk, hogyan lehet megélni tisztességes szelkörülség Hogyan lehet mondjuk számlálni az A pénzszági bevezetése után hogy működne a piac? Nem tudom, hogy én, látjuk például fogalmam sincs, talán én is minimálbérre vagyok bejelentve, fogalmam nincs. Én az elmúlt években és csak a saját szerencsémről tudok beszélni, aminek a Kovácsa elvileg én vagyok, de maradjunk abban, hogy azért abban égi erők is biztos közülműködnek, elkezdtem félretenni. Ugye nem tudtam más tenni, mert hogy bármelyik kísérleti műsor utolsó adás, meghívnak egy konferenciára, de állást nem biztos, hogy ajánlanak, és közben, közben szívesen lennék nem minimál bére bejelentve, de ez saját magamnak kellett megoldani az életemet, nem tudok mit mondani önnek. De azt gondolom, hogy egy olyan kulimást sikerült megfogalmaznom, ami sokkal nagyobb mértékben szól a magyar valóságról sem, mint arról, amit én követendőnek tartanék. De az a baj, hogy ez nem kulimás, hanem én azt érzem, hogy a török harácsnál vagyunk. Tehát ugye minden, minden pénzt el akarnak vonni, honnan a piac szereplőitől elvonni a pénzt. És akkor beállítják azt, hogy ez egy erköstelen, mert meg akar élni, létezni akar, és nem akar adót fizetni. Vagy nem akar ennyi adót fizetni. Nem lehet tisztességesen élni. Hát ezt, ezt nem tudják agyilat fölfogni. Ön tisztességtelenül él, mert én például igyekszem nagyon tisztességesen élni, már csak azért is, hogyha nem élnék tisztességesen, attól tartok, hogyha ezzel kapcsolatban hír lenne, akkor ő nem hallgatna engem. Ami nem azt jelenti, hogy talpig tisztességes vagyok, biztos, hogy vannak apró foltok rajtam, az se helyes, de én azt kérdezem, hogy ön például, de ezért kétszer is fontolja meg, hogy mit fog erre válaszolni. Hát én két, ahogyha most azt mondom, hogy a keresztény erkölcs-etika szabályét követem, akkor ugye vannak bocsánatos bűneim, és a bocsánatos bűnek miatt nem kerülhetek a mennyországba, csak a tisztító tűzbe. És hogyha én a NAV vagyok, akkor mit hát, látok? Ha... És, és én... Tudom ezeket a imáikat tisztítani. Én vagyok a NAV. Hát. Én vagyok a NAV. Önnel beszélgetek, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, minden rendben van önnel. De jaj, de hogy is. Hát ezek ugyanezek a problémáim, hogy azért nem kérek számlát, ugye, mert tudom azt, hogy az az ember is meg akar valamitől élni. Hát mitől lenne itt ennek a világnak vége? hát ezt, ezt sajnos, ezt nem látom. Ezt nem látom, mert az a baj, hogy az elvenzéknél is csak azt látom, hogy, hogy hogyan váltsuk le Orbán viktor hogy mit fogunk csinálni a gazdasággal, meg hogyan fogunk megélni. Hallgassuk a... meg a tengerészt, hát hogyha a tengerész most megmondja a tutit. Jó reggelt! Jó reggelt a tengerész. Hát én nem tudom, hogy a tutit biztos nem fog megmondani, én a saját tutimat mondom meg. Én megpróbálok nagyon besületesen élni. Tehát soha, egy pénztárszata találnék az utcán, egy fillét ki még bele, akár millió forint lenne bele, megpróbálom megkeresni a gazdáját. Ugyanakkor viszont az előbb megkérdezte egy embertől, hogy kér a számlát, hogyha nem akarnak adni. Én pont a fordítottja vagyok, ha nekem számlát akarnak adni, mindig megkérdezem, hogy nem lehetne olcsóbban számla nélkül. És gyakran sikerül megvásárolnom, mert én úgy számla nélkül, olcsóbban, mert én úgy rendeztem el magamban az életemet, hogy tudomásul vettem hosszú életem során, hogy nekem a mindenkori állam a halálos ellenségem, és ahol lehet nekem meg kell próbálnom az ő bevételét, a magam javára csökkenteni, mert ő ezt próbálja velem megtenni. Lehet, hogy ez egy nagyon... És ez mióta van így? Hogy... Hogyan? Ez mióta van így? Mióta van így? Hát mondjuk, mondjuk egy a 20 éve. Mi kéne ahhoz, hogy ne így legyen? Vagy ez már így marad? Az, hogy lássam, hogy meggyőzenek engem arról, hogy becsületes emberek vezetnek engem. Ez nem sikerült nekik. Még soha. De hogyan tudta akkor a saját gyerekét becsületesen nevelni? A saját gyerekemet megfogatom becsületesen. De hogyan tudja a saját gyerekét becsületesen nevelni, amikor ön egyszerre becsületes, és egyszerre alkalmazkodik az országhoz, és közben megteszi azt a kurfit, amit nem nevezünk becsületességnek? Ó, ezt nem értettem ezt a kérdést. Hát, hogy hogyan lehet egyszer alkalmazkodni és egyszerre becsületesnek? lenni? Hát az adottsálát most semmi kerzi a becsületességnek, vagy a becstelenségnek, vagy a bestelességhez. Az adócsalás az egy önfenntartó életmód. Jó, ó, értem. Jó, értem, értem. Értem. Értem. Ó, most már értem, most már tökéletesen értem. Azt írja, a honpola, hogy én evás vagyok, és akkor nem vagyok minimál bérre bejelentő, látják, én ennyire hülye vagyok, én azt sem tudom, hogy akkor ez most mivel jár együtt, akkor nem vagyok minimál jelentve. Most akkor másképpen nézem, Rem, Péter. Nézzük meg, hogy ő mit akar. Tudom, elmúlt fél kilenc. Tessék! Azt szeretném mondani, hogy akkor az úr az SZTK-ba vagy az orvoshoz elmegy ott fizet. Ha elmegy a oktatásba, akkor ott fizet. Ha elmegy a rendőrségre, akkor ott fizet. Mert különben az adója erre szólna. De ő nem erről De... beszél, azokról a hétköznapokról beszél. Hát arról nem beszélve, hogy amikor az ember beviszi a papírt a kórházba, akkor az az adófizetésen hogyan van összefüggésben, drága És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő, Fiala János. Nem is tudom, hogy a Tóttas vagy én figyelünk jobban önre. Oda néz, elindult. Halló? Figyelek? Igen, a Jörgett és Szolgálati közleményen, az M7-esen befelé az kifelé egy a 300 méterrel. A belső sávban áll egy autó, se nem a vészül a semmi nincsen, egy, ott fel van nyitva a motorház de valaki azt szerintem abból haltam, most baleset lesz nem sokára. Nagyon szépen, köszönöm. Majdnem szemben, kérem. Én is köszönöm. Elindult a kettes CD, megmutatom. Ez nem az. hitárt triót hallják. Ezt játszott le, tehát sikerült egy óra, 40 perc alatt elérnünk, hogy elintult. Kicsit sajátságosan játszod, el. szeretnél Péterkért. Tulajdonképpen annyit mondanék, hogy a tengerésznek is igaza van, az úrnak is igaza van, nekem a közel ismerősöm is úgy vett föl hitelt, hogy minimál van bejelentve, és kapott havi 70 ezer forintos törlesztő részletre És hogy annyit mondanék neked, hogy én 24 éves korom ott vagyok egyéni vállalkozó. 29 éves koromban, 82-ben a Parkas Zoltán vezetett egy beszélgetés, nyers a gyókai klubban fölneztem a hollós utat a jobban jobban 12-et. Én akkor még eljártam mindenféle eladásokra gyakran. És megkérdeztem a nyersőért, hogy ugye akkor is már csalnom kellett, ha meg akartam élni, akkor muszárt. Megkérdettem a nyersőért, hogy drága nyersúr, meddig kell még nekem csalnom itt ebbe az országba, hogy megéljek? 82. december. Se, vannak, hét szűkesztendőt várjon, hét szűkesztendőt. De most képzeld, én megvártam volna a hét szűkesztendőt, most vagyok 61, hol lennék én most, hogy hát abszolút becsertet fettem volna sehol jár, sehol, a, kapnék valahol a nyolcadik embert, másképp szobába egy szenvednék, attól, hogy mi lesz holnap. Nem lehet. Ez a rendszerváltástól függetlenül, ez régen is így volt, ma is így van, ügyeskedni kell, másképp nem lehet normális emberi életet élni. Ha teszik, ezt kimerem mondani. Mi lenne veled Németországban? Mondja? Mi, mi lenne veled Németországban? Németországban biztos lettek volna olyan hagyományai az életemnek visszafelé mondjuk 150-200 évre, amikor egy olyan normális adó és járulékrendszer lenne, hogy meg tudnék élni. De amíg ilyen járulék és adórendszer van Magyarországon, volt régen is, akkor még nem napnak meg apeknak hívták, hanem kerületi tanács adósztályainak, akkor nem lehet. Érted? Ott talán meg lehet, de ott is a nagyon nagyok, én nem az adottom nagyon nagyok közé, rád Sédországban a Björn Borg, vagy nézd meg Németországból nagyon sokan átmennek Svájcba, vagy ne kell ha itt adózni. De az már nagyon nagy vagyonoknál számít. De a középvagyonoknál figyelj, ebbe az országban az elmúlt 40-50 évben nem lehet csalás nélkül meglenni, meg nyilván megmondtam a na, az ott meg, vagy se meg, hogy az, hogy ne. De az azt a kezüket, azt hogy ura, hát í, ez, ez van. Így van, ha de így van a na, akkor miről beszél? fantasztikus lett a kettes CD. Az előbb még 20 másodperc volt hátra a 11-es számból, most már 2 perc tíznél tartunk. Visszafelé ugrik. Most már 2,43. figyelj, lehet, hogy a kettes CD ez egy ilyen időgép, Péter, és hogyha beszállunk, akkor vissza tudnánk menni a múltba. Igen. Én ne egyet a Péterrel az előző betelepálóval, megmondom, hogy szintén 48 éves vagyok, és 30 éve körülbelül dolgozom, mindig befizett minden járulékot, sosem nem volt semmi ö, olyan jövedelem, amit, amit eltitkoltam volna. Villamos mérnek vagyok, informatikában dolgozom, soha nem volt ö, szükségem arra, hogy csaljak, és szerintem egész jó megélünk. Jó, ja, de gondolja el, hogy az én egyik legkomolyabb konfliktusom Székely Gáborral, aki a Szerencsejátéksz DLT vezérigazgatója volt, minő szerencse, hogy akkor éppen nem volt nekem szerződésem. Minő szerencse, hogy a Rádió q nem volt, szerencs... nem volt szerződése. Ha lett volna szerződése, én már nem ülnék itt. Uh, amikor én a számla lottónak 200 kilométerrel neki mentem, ami ugye arról szólt, hogy valami bonyolult adminisztráció mellett azokat jutalmazták, akik egyébként adtak számlát, És én azt mondtam, hogy nehogy már a becsületességet díjazzák, és Székely Gábor az olyan mértékben tette tönkre a kapcsolatomat, az egy másik kérdés, hogy ezt lehetett tudni, hogy Gyurcsány Ferenc nyomta le a torkán, mert a Gyurcsány Ferencnek ez valamiért nagyon fontos volt, és Székely Gábor nagy valószínűséggel nem mondta neki, hogy Feri, ez baromság. Tehát, hogy azért, azért valami egészen elképesztő helyen élünk. Az egyetértek, hogy biztos, hogy vannak nagyon né nehéz szituációk, ahol nehéz kijönni, de... És gondolj el, amikor azt, de van, azt, de azt díjazzák, hogy valaki becsületes. Hát nem azon normális. tehát ugye ez ugyanaz, mint amikor egyszer beszélgettem egy gyerekkel, vagy egy felnőttel, de azt sem gyerek volt, arról volt szó, hogy, hogy köszöntem meg, hogy valaki megállt a zebránál. Hát ugye elvileg az lenne a normális, nem? De mégis meghatódunk attól, hogy a zebránál valaki megáll. Meghatódunk attól, ha valaki számlát ad, igen, én az, az nem kétlem, hogy nincs minden rendben, de én mindössze annyit szeretném hogy, hogy azért van, van alternatív ahol én gondolom, hogy azért ki is lehet jönni még alkalmazottként bérből, fizetésből. És én ezt most már tényleg hosszú ideje, és három gyereket felvettem, kettő egyetemre, a, a harmadik még. Ö. Jó, csak azt gondolja el, hogyha lenne egy grimm és lenne egy grimmes, ami arról szól, hogy jónak kell lenni, és akkor lenne hozzá egy alternatív grimmes ember, az van benne, hogy nem kell jónak lenni, és akkor a gyerek azt mondja, hogy apa, most melyiket olvassuk el. Hát igen, <gül> az örökké, biztos, hogy jön nekik. Én nincs minden rendel, ez nem is kérdés. Igen, sok... terve van szó. Halló! Öreget kívánok, csak amit meg lehet élni csalás nélkül, mondjon meg a barátjának. Csak meg kell próbálni. Egyrészt az egész műsor erről szólt. Most azon gondolkodtam, hogy a Péter a barátom, de ebből a szempontból, hogy én ki fogok mellette állni. Itt párhuzamosan mennek ezek a történetek. És itt nem arról van szó, hogy ne lehetne megélni, valaki azt mondja, de hát miért, a, miért a Péternek? Hát, és a, a tengerésznek miért nem üzenőtjen ilyen bóta? Haló. Hahó. Hahó. De az előző telefonálótól azért meg kellett volna kérdezni, hogy tegye a szívére a kezét, hogy hányszor fordult vele olyan elő, hogy nem kapott számlát, és az tudomásul vette, és ha azt mondaná, hogy ilyen sose fordult elő, akkor ott süllyedt volna el, ahol éppen volt. Háló? Háló, jó napot kívánok, Jáló. Én azt szeretném mondani, hogy most a statisztikák szerint 600-700 ezeren dolgoznak minimálbéren. Az egyik nagyon szép, csak nem lesz nyugdíjuk és az ember akárhol harapja meg az ujját, az fáj. Tehát most neki kénytelen dolgozni, minimálbére van bejelenten, természetesen kap egy, egy komolyabb összeget. Igen, azt el sem tudom képzelni, tehát hogy, hogy az, az a tömeg mit fog majd csinálni, amikor nyugdíjkorhatárhoz ér, akkor fogalmam. Most ezen a napon mindenki, szóval össze van romolva. tehát nem tudja, gondolnak az emberek rá, tudják, tudják, hogy ez a nap el fog jönni. De most nem tud mit csinálni. Igen, igen. Vannak olyan szituációk, ahol nem fokoskodom, visszaért a tengerész. Halló. Halló. Halló. Figyelek. Jó reggelt a tengerész. Most, most nem vagyok adásban? Hogy ne lenne benne? Ott van benne. Bocsánat, ne közben már a rádióban, akkor lehetséges, hogy azért nem a számítógépe hallgatom. Na, no, ahogy árnyaljam a képet, én kifejezetten az áfáról beszéltem. Én 42 évet ledolgoztam, és világéletemben bérmunkás voltam, és miután nagyon jól kerestem, 42% adót vontak tőlem. Na most azt képzelje el, hogy én ugye miután három gyermeket még neveltem, a 30 éves hoharburgommal többet, mint gazdag állampolgár, aki a legmagasabb adokúsban van, és mellettem húztak-e mertűdeszekkel azok, akik minimál béren voltak bejelentve, és minimál adót, vagy semmi adót nem fizettek. Hát mitől igazságos ez? Mitől legyek én szolidáris az állammal? Engem megszólt az a hölgy, hogy ugye biztos fizetek az orvosnál, egyébként fizetek, biztos fizetek a rendőrsénél, nem megyek oda, mert ne vegyenek fel egy jegyzőkönyvet, aki raboltak, amit utána is megszüntetnek, mert nem csinálnak semmit. Szóval az állam velem szemben minimumon szolgáltat. Milyen alapon szolgáltassak aki 27%-át akkor minden 100 forintból 27-et, amit elköltök, amit az én becsületesen megkeresett nyugdíjamból fizetek. Hát ez igazságtalanság, és én az magam szinten így lázadok. Nem tudom más mondani. Azért nem szól, hogy most nem fog vitatkozni. Önnek ez a véleményei tiszteletben tart, mert vannak olyan szituációk, ahol nincs mit mondani. Haló. Haló. Önnek is. Halló. Én amiatt telefonálok, mert itt egy kulcsmondat elhangzott, és pedig haló. Itt vagyok. Ja, ö, csinál, csinál, csinál, csinál, tett, nem hogy <gül> hogy ö, azért vagyok én szolidáris az állammal, ö, hogyha én ezeknek a szabályoknak megfelelek. Ez mélységesen nem értek ezzel egyet. Én azt gondolom, hogy ö, pont a, a, ez a viselkedési norma, hogyha az ember így gondolkozik, saját magammal vagyok szolid, szolidáris, saját magamat ö, nyugtatom meg azzal, hogy, hogy ö, Jó, de az a kérdés, hogy mit csinál abban a konfliktus helyzetben, amikor éppen ebben a szolidaritással baj van, mert valaki nem akar adni számlát, mit csinál ön akkor? Nyilván van ilyen, uh, nyilván van ilyen. De egy ilyen történet olyan, ami után önben meg kell, hogy álljon a fogaskerék, és az egész gépezet nem megy tovább, hiszen, hogyha ön elgázol valakit, ne el, akkor önnek azon el kell gondolkodnia, hogy most meg akarja-e úszni, vagy nem akarja megúszni, úgyse történt semmi baja. Tehát ezek azok a szituációk... A lényeges az az, hogy megpróbálom. Tehát, hogyha egy olyan helyzet van, vagy a gázolást nézik, nyilván Iszonyatosan a félre, félre a kormányt. Valamit megpróbálok, nem, és lehet, hogy a végén elgázolom. Lehet, hogy a végén nem fogok számlát kapni. Megmondja az. Jó, ha az a kérdés, hogy visszamegy vagy nem megy vissza. É. Tehát azért az embernek számtos olyan esete van, természetesen é. nem egy gázolásos történet, é. amikor megpróbálja megúszni, vagy hagyja, hogy más megúszza. De persze ebből is van egy olyan optimális szám, ami még elviselhető. Gázolás hogy abban nincs optimális szám. A kérdés az, hogy az, amit ön megfogalmaz, e az az eltelt. Idő, ami az ön életét illeti, milyen a, a mérleg? Na de hát a, a, a mérle... Nem, nem, fú, nem. Nagyon nem értünk egyet. Én azt gondolom, hogy, a, hogy ez nem egy gazdasági számítás ebben az egész történetben, hanem az, hogy pontosan, amikor a gyerekeimnek magyarázom, hogy mit, hogyan kell tenni, közben ne az legyen, hogy én meg uh, sútyiba a legkülönbözőbb uh, módon átjátszom a rendszert, és uh, egyébként pedig széleségbe beleszarok, de uh, napközben, uh, nap vagy délután, amikor beszélgetek velük, arról beszélek, hogy milyennek kell lenni egy És a rajta kapják? Nem kell működni. Ö, hogy, ugye, ö, ö, nem hát egy más beszél, mint a igazság. De nem, hogy ö, ö, de hát pont erről magyarázat, az, az integritás része, ez a lényege az egész történetnek, hogy lehet, hogy nem minden területen kapok számlát, de mindig mindent megteszek azért, hogy kapjak számlát. Nem, S, nem, nem. Abban az esetben őnek szólnia kéne, amikor nem kap számlát, hogy miért nem kap számlát? Így van, szó. pontosan. Ezt hívom azt, hogy mindent megteszek. Szólok, és elmondom, hogy ezt nem tartom helyesnek, számlak kell, el kell, hogy számoljam ezt a konkrét tevékenységet, amit szállítanak nekem, és így tartom ezt rendben valónak. Pontosan ez... És azt gondolom, hogy ez nem egy olyan kérdés, hogy, hogy arról szól, hogy akkor most itt a matematikus... És ez a paraszolvenciára is el? Nekem a paraszolvenciára sajátos kapcsolatom van, és ha érdekli erről tudunk Figyelet. beszélni, nyilván én is kerülök az egészségügy hálójába. Én egy, egy olyan egészségügyi szolgáltatót megbíztam, aki üzleti alapon számlátad mindenről, és uh, megoldja azt, hogy, hogy normális ellátás. Magyarul mi ketten most úgy beszélgetünk, hogy a beszélgetésből azért az kiderül, hogy ön egy felsőbb jövedelmi valaki, aki szám, és ez most nem egy számonkérés, aki meg tudja teremteni azt a mikroklimát, amivel el tud vonatkoztatni azoktól a hétköznapi valóságoktól, amitől egyébként az nem tud elvonatkoztatni, aki anyagilag ezt nem engedheti meg magára. Nem lelkismeret furdalást akarok önbeépíteni, csak valami szeretnék tényként megállapítani. Ö, ez nem biztos, hogy tény, tehát ö, ö, én inkább arra gondolom, tehát hogy hova vezet ez a gondolatmenet. É, nekem, hogyha ö, ö, azok az emberek, akik itt uh, különböző mentségeket uh, felhoznak, hogy miért és hogyan és miért uh, uh, kell uh, átjátszani a rendszert valamilyen módon, uh, uh, én azt gondolom, hogy azoknak bármilyen adórendszer van. Nem a 27%, amikor 20% volt, akkor is megcsinálták, hogyha le, lemenne az áfat. 15 Ezt nem tudjuk, ezt nem tudjuk, ezt nem tudjuk. Azt kérdezem öntől, mert viszont... De... Nem, nem. Hadd, hadd vágják a szalába. Igen. Az imént, ugye a, a, a Péter arról beszélt, hogy, hogy 20 nem tudom hány év alatt ő ezt folyamatosan csinálta. Közben volt 20 százalék is az áfa. És az nem sokkal több már, mint a németországi áfa. És uh, sorolhatnánk most a személyi évedelem különös tekintettel a, ugye, a családi adózással, amit egyébként uh, uh, uh, ebben az esetben azért nagyon jelentése számít a nagy nagycsaládosoknak, különösen akik, uh, akik nem minimálbéren vannak bejelentve ott a a madó az rendkívül alacsonyra ö, ö, ö, ö, számítódik ki a, a, az év végén. Jó, és akkor most ön ezzel kapcsolatban mit gondol Horváth Péterről? É, na, én azt gondolom, hogy ö, ö, ez a legkellemetlenebb leg, leg, leg dolog, hogy, ö, hogy nincs ö, egy, egy olyan kultúrában, amelyikben ezt a játékot játsza valaki, nincs olyan adózási rendszer, nincs olyan államkonstrukció, uh, hogyha ő az Egyesült Államokban vagy Németországban dolgozna, akkor is ezt csinálna. És ott is vannak olyanok, akik ezt csinálják, nyilvánvalóan. Jó, én... hát ezt nem tudjuk, ha ezt nem próbáltak ki. De egyébként az, hogy ez a kultúra, kultúrálatlanság Magyarországon kialakult, vagy hogy ezen kultúrán belül van ekkora kultúrálatlanság, azt mivel magyarázza? Hát ez egy nagyon hosszú beszélgetés. Én azt gondolom, hogy pontosan ez a szerepünk, hogy ezt a kultúrálatlanságot valamilyen módon megváltoztassuk. Mi csinál ön akkor, amikor egyébként most váltok, de nem, nem csak mennyiségileg váltok, nem minőségileg de most hirtelen nem egész más témát fogok mondani akkor, amikor az ország korrupciós indexéről van szó és az ország korrupciós indexén belül az összes szférában való korrupcióról van szó ahhoz ön hogyan viszonyul ön, aki egyébként saját magát transzparensnek tartja és becsületesnek? De én azt gondolom, hogy uh, uh, ez, uh, ez, egy, ez, egy, ez egy fokozat, ez egy skála. Uh, vannak üzleti partnereim uh, Bulgáriában, ott ez egy sokkal meredekebb történet. Ne, ez nem látja, most először nem adott választ. Mert az, hogy sokkal meredekebb, itt arról volt szó, hogy ne legyen meredek. Hogyan néz ön szembe azzal a meredekséggel, amely meredekséget Ön csak és kizárólag a létezéséből adódóan nem tud megszüntetni? Nem, én azt gondolom, hogy a saját integritásomhoz való radaszkodás az nem fog attól függni, hogy az adott állam, ahol éppen élek, és én éltem más államokban is, hosszú ideig évekig dolgoztam külföldön, különböző helyeken, az nem fogja determinálni azt, hogy én hogyan állok -e ez a kérdéshez. Azt értem, azt tökéletesen értem. És ezt iszonyú rosszolással uh, fogadom ezt, hogy Magyarország egy ilyen ország, amelyik, uh, amelyik uh, egy erős középmezőnyben, vagy talán annak a tetején van a korrupciós index tekintetében. De, de ugye tudja, hogy ez a korrupció és semmi másról nem szól, mint a, a hétköznapi ember élhetési vágyáról. Nézze meg a, a Bereményi Géza Eldorádo című filmét, amiben kiderül az... Imádok azt a filmet. Hát, hogy, hogy semmi másról nem, nem szól a történet, az, mint hogy legyen önnek aranya. Igen, de megint visszatérünk erre a matek példára. Tehát ezek szerint azt jelenti, hogy van az a pénz, amiért korrupt lesz -e. Nem, nem, van, van az a helyzet, ahol a hozzátartozóim vagy a saját biztonságom túlélésem érdekében Kénytelen vagyok olyan eszközt igénybe venni, amit egyébként nem kéne, és ebben az országban gyakrabban fordult elő olyan szituáció, hogy az ember ezt, mint vésztartalék tartalék magánál tartja, mint ahogy egyébként ez máshol előfordulhat, adott esetben Angliában vagy Ausztriában, ahol egyébként Bereményi Géza nem írta meg az eldoráldó című filmjét. Én ezt egy nagyon erős meg gondolom. Én azt gondolom, hogy a korrupciónak a volumen tekintetében a legnagyobb része az nem ilyen jellegű, hanem olyan jellegű, akinek van 6-8 milliárdja, és szeretne még kettőt hozzá, na, ott ott hasítják le a legnagyobb volumenet. Ebben nem fogunk egymással vitatkozni, én csak azt mondom, hogy ha az ember nézi a hétköznapi ajnövényzetet, én arról beszélek, mert a felső rész az, az legyen az ő gondjuk, én, én, én nem ott tartózkodom. Jó, csak a lényeg az az, hogy ezen a logikán keresztül legitimálunk egy jó, Igen, de most pontosan arról beszélünk, hogy hogyan lehet ezt, mint Marokkó, úgy szétszedni, hogy az egyes pácikák közben nem mozduljanak el, és ezzel kapcsolatban csak azt tudjuk mondani, illetve hát ő se tud kétel semmit sem mondani, és én se. Azt tudjuk mondani, hogy mind a ketten egy olyan országban szeretnénk élni, ahol. De ez evvel együtt nem egy vágyálom kérdése, és az a kérdés, hogy a saját családunkat leszámítva, és a saját környezetünket leszámítva, mit tudunk annak érdekében tenni, hogy ebben változás legyen. Hát igen, de én e e e pont erről magyarázok ezeket. De ebben nincsen kettőnk között különbség. Én legfeljebb, én legfeljebb időnként megengedő vagyok különböző területeken, mint ön. A cél nem más közben. Nekem azért furcsa ez, mert kevésen szigorú emberrel találkoztam, mint önnel. Vagy Nézze, vannak olyan. Találkoztam. Igen, ebben ennek teljesen igaza van, de vannak olyan személyes példák, ahol az ember automatikusan ellágyul. nem e, e, elég elmenni egy kórházba elég elmenni kiszolgáltatott embereket közelről látni e, és nem tudja ezt a szigorúságot a szigorúság az, az, az egy nagyon jó szándékú dolog de vannak olyan konkrét helyzetek ahol az ember ezt a szigorúságot ha akarná se tudná alkalmazni nyilván, nyilván nyilván van ilyen Ö, csak én attól tartok tehát ez a, ez a gondolatmenet hogy ránk tesznek és hogy a, ez a, a, az értelmiségnek kevés ö, ö, teendője van ebben a dologban. Pont ez a telefon sorozat, ami az elmúlt fél órában kialakult, az arról szól, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon fontos... Tiki. Igen, de ez a telefonsorozat semmi másról nem szól, mint a túlélés iránti vágyról, amely azt kívánja meg az emberektől, hogy úgy gondolkodjanak, és közben elfeledkezzenek arról, amiről nem feledkeznek meg, mert tudják azt, hogy nem így kéne, de az élet ezt, a, ezt mutatta, és önnek azt mondják, Örülünk annak, hogy ő megengedheti, nekünk erre nem volt módunk. Nem, én azt érzem, különböző például, amit a Péter elmondott, hogy igen, marha jól túlélne akkor is, de így sokkal jobban élt túl. És ez már egy kérdés, ez egy válasz. Igen, de a Péter ebből a szempontból ő nem egy statisztikai tömeg. A Péter mindenben ilyen, a Péter a magyar televízió székházában is ö, szabadon sétált, amikor ott egyébként áttört a front. Tehát a Pétert ebből a szempontból nem kell egy ö, ö, statisztikai átlagnak tekinteni. tekintem a Pétert. Jó pár, én, én, én sztereotipikusnak találom a Pétert, Már bocsánat, nem akarom itt megbántani ezzel, de nekem rengeteg ilyen ismerősöm van, aki azt mondja, hogy igen, azért ö, ezt megteszem, mert hogy így sokkal jobban élek, sokkal jobb kocsiba ülök, sokkal szebb helyen lakok, mint egyébként mint ha megfelelnék, és ez nekem ez tulajdonképpen így lemegy a torkoma. Tehát Azért vagyok egy, nem tudom, egy, 200 négyzetméter. És ön például meg akarja győzni a Pétert arról, hogy ezt ő rosszul csinálja, és le akarja vezetni az igaz útra? Nem, én azt gondolom, hogy ez egy. Nem, én azt gondolom, hogy ez egyszerűen szembesülni kell. hogy Ha igen. Igen, de a Péter azok közé tartozik, aki szembesül ezzel, és túlteszi magát rajta. Ezért, ezért csalok, ezért verek át embereket, ezért van keves Jó, de a Péter. Még egyszer mondom, a Péterre a legjobb történet ezügyben azt kell, hogy mondjam, és nem a Péter védelme érdekében, hanem hogy a Péter ilyen, nem azt mondom, hogy szeretnék el a Péter elment valami kecskeméti, volt valami cigányveréses történet, ahol azt hiszem, hogy ő a rendőrség... Nem, de pont fordított, tehát ott mindenki a rendőrség ellentüntetett, ő pedig a rendőrség mellett tüntetett. Szóval pontosan olyan volt, mint a Horváth Péter, de nem elég, hogy Horváth Péter volt, hanem azt képzelje, el, hogy úgy ment el erre a, erre a demonstrációra, hogy biztos volt benne, hogy őt meg fogják verni, ezért vit magával pótszemüveget. Tehát a Péter az egy dupla csavar, igen, én, értem. Uh, én ezért mondom, hogy a Pétert hagyjuk ki ebből a történetből, mert ugye Péterből egy van, és ezért kell tudni őt megbecsülni, független attól, hogy vannak olyan vonásai, amelyek adott esetben valakinek nem szimpatikus. A tengerész sem ez statisztikai átlag, de őket azért is jegyezzük meg, mert ők olyanok, akik. A hölgy, aki sosem mutatkozik be, és aki hápoga a kormánypárt mellett, ő szergény, őt meg lehetne szólni, de ő nem hagy magán kapaszkodó felületet tehát egy ilyen siva. izé. Itt? És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.